Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin Nahmadihi wa nasta'inu wa nastaghfiru wa natubu ilayhi Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in Ya ayyuhalladhina amanu ttakullaha wa kunu ma'asaliqin wa ba'd Zahvaljamo sallahu djeldašanu, alhamdu lillahi rabbil alemin. Zahvalom kakva dolikuje i priliči samo njemu nekaj uzvišen. Salavat i salam upučujemo Allahovom poslaniku Muhammedu sallallahu alaihi wasallam, njegove časnoj familii ehlu bejtu, svim njegovim ashabima, radijallahu anhum ajma'in, s onima koji ga slijede do sudnjega dana. Allaha Đallašanuhu molim da budemo među njima i mi i naši potomci i naši roditelji ako se još živi. To je staza koja vodi u džennet i to je put koji vodi u džennet. U prijevodu provučenog ajeta Allah Đallašanuhu kaže o vjernici, poziva o vjernici Allaha se bojte i budite sa onima koji su iskreni. Ovde Allah hcjilšan da jedan imperativ, jedno naređenje vekunu budite me asadikin as sa onim koji su iskreni. Či moraš biti sa njima to je Allahovo naređenje, to je farz da nađeš iskrene i da budeš sa njima i da budeš od njih. A zatim poštovana i cijenjena braću u islamu, sestre, assalamu alejkum ve rahmetullahi ve berekatuh. Izuzetno je čast i zadovoljstvo i Allahu sam zahvalan zbog toga što započinjemo jedan hajli posao za koji se nadam da će trajati dugo. Nekoliko godina ima četiri ili pet, sigurno, kako sam u ovoj čarši, u ovom gradu, u Novom Pazaru, držao ovako predavanja u Paričkoj džami, Herudin džami na Paricama, Tako da imam jedan poseban osjećaj što ponovo evo u ovom ubareč naselju u Muru započinjemo jedno ovakvo druženje, jedan ciklus predavanja za koji kažem još jednom nadam se da će trajati dugo. Jer je ustajnost ili istikamet izgubljena stvar kod muslimana. Svi naši poslovi neka traju kratko, na horuk hoćemo uspjeh prekonoči. Ljudi koji počnu rati neki posao hoće uspjeh preko noći. Nije Allahov zakon i nije sunnet na zemlji da uspjeh dolazi preko noći. Nego sa ustrajnošću, trudom, iskrenošću dolaze rezultati. Ja se nevam, da smo na početku posla koji će trajati ako Bog da i godinam. Ovaj ciklus ovih druženja, ovog zikra, ovih predavanja nazvali smo putem Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu aleyhi ve sellem. To je dan jako lijep naslov. Šta god se kaže od hajra na ovim predavanjima, to je putem Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu aleyhi ve sellem. On je kruna svijeta, krov, vrh. Koga god ispod da spomenemo od Allahovih poslanika aleyhim selam, medžmejn, od braće Muhammeda sallallahu aleyhi ve sellem. Ili oni koji su ispod, od ashaba i tako dalje, bilo koji hajr njihov, to je sve na putu Allahovog poslanika Muhammada sallallahu alaihi wa sallam. Mi u namazu učimo, ihdi nasirata al mustaqim, svaki dan, stalno. To znači u prijevodu, ili kako se to najčešće prevozi, u puti nas na napravi put. Niko nije kazao i ne smije kazati ihdini siratal mustaqim. Što bi značilo u puti samo mene na put. Allah nam to nije propisao, nego nam je propisao u množini da molimo za sebe i za sve ostale muslimane. Fatiha. Efdalud dua, elhamd kaže Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem. Naj efdalnia, najvriednia adva je elhamd. Znači Fatiha. Od ovog ajeta, ihdi nasirata Mustakim, mustaqim uputi nas na pravi put, odnosno uputi nas na put istiqameta al-mustaqim, na put ustrajnosti, da budemo ustrajni u islamu do smrti, uvelate mu tunne illa ve ento muslimun, kaže Allah Želešanu, ne umirite nikako drugčiji nego kao muslimani. Gači gospodar uputi nas na taj put, a to je pravi put, molimo i za sebe i za sve ostale muslimane, pa i za one koji nam nisu dragi, s kojima nismo u dobrim odnosima, jer je Allah Đelešanu preko ovoga propisao muslimanima jedinstvo. I kada bi te neko upitao šta je argument za jedinstvo muslimana, ti mu slobodno reci ihdi nasirata i mustakim. Kad bi čovjek rekao, ihdini sirat al mustakim, hoću samo za sebe da molim, da me Allah uputi i napravi put, on bi pogriješio, ta Fatiha mu je batil, taj namaz mu je batil, ne priznat, neće biti kabul. Inače, namaz ili Fatiha je jedan vrsta dijaloga ili jedna vrsta razgovora između Allaha uzvišenog i onoga koji klanja. Kaže Allah u jednom hadisi kutsiju, Qasemtu salata beyni wa beyni قسمين, qismin podijelio sam namaziz između meni i moh grobana dva diela. Kad on kaže Alhamdulillahi Rabbil Alameen ya mu kaže im zahvalyujem isem moj Kad on kaže Ar-Rahmanir-Rahim ya mu kaže im pohvalyujem moj rob. Kad on kaže Maliki ya ja mu kažem im veličam moj rob. Kad on kaže i'yake na'abudu wa i'yake na'sta'in ja mu tad kažem traži od mene šta hoćeš da će ti se nama je tada propisano naređeno i tad moramo učiti u puti nas na pravi put i to je uzvišen i Allah propisao jer je s zadovoljan <tuh> taj pravi put put istikameta put ustrajnosti je u stvari put Muhammeda sallallahu to je pravi put a pravi put je put Muhammedov, sallallahu aleyhi ve sellem. Allaha molim da mi kroz ova predavanja dobijemo jednu energiju da idemo, inšala, pute Muhammeda, sallallahu aleyhi ve sellem, do sudnjeg dana, do naše smrti i naše potomstvo do sudnjeg dana. I zato smo tu da se naučimo, da se podučimo, da se podsjetimo onoga što smo zaboravili. Allah Želešanu kaže... Kul inne hudallahi huvel huda. Reci, zaista je Allahov put pravi put. Muhammed s.a.v. je bio najpreči koji je išao tim pravim putem. I mi smo za njega da idemo tim putem. U namazu kada kažeš <coughs> Ihdi nas siratal mustakimu, put nas na pravi put, zatim se kaže siratal ladhine en amte alejhim na put onih kojima se svoje blagodati darovao. Prvi koji su tu, kako se navodi u drugom ajtu svoritom, e nam, ne bi jim, poslanici. <hlaski> Halalte, malo, malo sam bolestan. Pa može malo vode, možda će ovaj protjerat pogure. <hlaski> znači, prvi su poslanici, a vrh poslanika i ljudskog roda U globalu je Muhammed sallallahu ala ve sellem i zato ćemo tim putem inšala ići do smrti. I ovim predavanjima dokad Allah dadne, dokad je odredio nadam se dugo i vjerujem dugo. Kazaću s toga već raz nekoliko stvari koje odudaraju od puta Muhammeda sallallahu ala ve sellem koje moramo naučiti spomenuti i podučiti se. Ja vidim da je ovde većina omladine, da Allah nagradi i starije, sve da vas Allah nagradi. E, neko me pita kako će se riješiti ova situacija od Sanđana. Mislim da treba i da će se riješiti jedino davom, odnosno pozivanjem ljudi Allah u Đelešanu, upučivanjem i podučavanjem. Da dođe nova generacija bogobojaznih, moralnih, učevnih Međutim, ovaj proces neće trajati kratko. Pomeni 15 godina najmanje. Možda onih 23 godine Allahovog poslanika sve sal salim njegove misije. Da bi mogli za to vrijeme da vidimo jednu pozitivnu promjenu, da vidimo jedan hajr. To nije kratak posao. I nije lahak posao. I zbog toga su ovakva predavanja jako dobro došle. Prvo što ću spomenuti od onog što nije na putu Muhammada sallallahu aleyhi ve sellem a što nam je potrebno što je njegova osobina i osobina selefu saliha je tolerancija tolerancija da budemo tolerantni mi kad kažemo selefu saliha selefije nije osobina selefija bila samo da imaju da imaju lijep izgred da imaju bradu da imaju oblačenje u skladu sa sunnetom nego kažu učenjaci prije svega njihova osobina, osobina selefija je bila tolerancija, da su tolerantni. To znači da su popustljivi prema drugom muslimanu, da ne gledaju samo sebe centrum svijeta, <clears throat> ja pa ja, ili ono što sam ja, to je dobro, a ono što nisam ja, to ne valja. Ne, to nije bila osobina selefija. I to nije tolerancija. Nama treba tolerancija. Muhammed s.a.v. <clears throat> Nam je to poručenom um hadisu. Znao je Allah Đalešanuhu da će u našim džamijama biti ljudi koji realoštvo shvataju neke stvari. Da će biti i starih i mlađih. Stariji period čovjekovog života ima svoje osobenosti. Mladost ima svoje osobenosti. Nekad se to sudara. E zato nam treba to ranca. Zato kaže Muhammed sellem Nije od nas, pazite, Lej se minna, nije od nas. Onaj ko nema poštovanja prema starima. i onaj ko nema milosti prema mlađima, ovo prvo je za mlađe. Ko nema poštovanja prema starijim, nije od nas. A onaj ko nema milosti prema mlađim, ovo je za starije, nije od nas, kaže Muhammed sallallahu alayhi wa sallam. I onaj ko ne zna pravo naših učevnih, ko ne zna pravo naše uleme, Ima ljudi koji su dobro razumijeli neke stvari, ali ne zna pravu leme, ne zna pravu učevni, ne zna ga išpoštovati, ne zna ga lijepo posalamiti, ne zna mu dati prednost. Ne zna mu dati prednost. Kaže Muhammed sallallahu ala veselne, onaj ko vjeruje u Allaha i sudnji da, neka govore ono što je dobro, neka šuti. I onaj, znači, Nešto istinski vjerovati u drugom hadisu la yuminu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma Dok ne budete svome bratu želio ono što želite sebi. Pastovo je običnog muslimana, a kamoli tek učevan, odnosno ulema. E znači to je pravo učenvih koje je također treba poštovati i poznavati. Inače leisa minna. Kaže nije od nas. Ne razumijem nekad ljude koji su sebebom nekog čovjeka njegovim radom, davom, predavanjem, hutbom, ponašanjem spoznali islam, krenuli pravim putem, dali Allahu na seđdu, nemaju poštovanja prema tom čovjeku. Ružno o njemu pričaju. Kakvi su to ljudi? Šta je u njihovim srcima? Zato nam treba ta tolerancija. Tolerancija kažem bila odlika selefu salihah i mama Ajbu Hanife i mama Malika, Šafije, Ahmeda. Ima me Buhanife i Malik, rahmehumullah, bili su savremenici. Kada bi razgovaralo na mazu, Ebu Hanife klanjao sa rukama na pupku, ima Malik oproženim rukama. Imali su argumente za to i jedan i drugi u sunetu Muhammada, sallallahu alaihi wa Kao što je Ahmed ibn Hanbel također imao u hadisima argumente zašto je držao ruke ovdje i prije tekbira, znači podizao ruke, odnosno prije odlaska na ruku vraćanja i tako dalje na treći rekat sa drugog kao imam šafja koji također držao ruke nije ih dizao, imali su svi argumente imam bebu Hanifa kad bi s Malikom razgovarao korespondenciji kazao bi, ja mislim da ovo treba ovako i mislim da sam u pravu ali ostavljam mogućnost da sam pogriješio a da si ti u pravu imam malih isto kazao, ja mislim da sam ja u pravu Ali ostavljam mogućnost da sam pogriješio, a da si ti u pravu. To je tolerancija. Dok nisu došle generacije koje su počele kazivati, ja mislim da je to ovako. I mislim da sam u pravu. A ti koji ne misliš tako, ti si pogriješio i nema šanse da si u pravu. Tada je nastalo ono što je suprotno toleranciji, a to je ekstremizam. I mi danas imamo jako puno ekstremizma. Imamo ljudi koji misliju da su oni istina, Iako to nije, znači, ko što oni mislije, to nije istina. A to nije tačno. Tolerancija nije, uh, tolerancija je sunnet, a ekstremizam nije od suneta Muhamda sve sve. Radikalizam, to su nepoznati termini islamu. Njih nema u islamu. A to je znači, ja sam u pravu i onaj ko ne bi zlijek kao ja, nije dobar. Ovo znači, nikada u islamu nije bilo poznato dok nisu došle generacije koje su tako počnele ponašati. I unijele dosta Dosta, znači, problema muslimanima. Ovako razmišljaju samo neki, znači, nevjernici kroz istoriju, Stalin ili George Bush skoro, koji su govorili ili si sa nama ili si protiv nas. Znači, ko nije sa nama, on je protiv nas. Ne možeš biti u sredini. Ne možeš biti... <coughs> Pardon. <coughs> ne možeš biti da ga poštiješ, ali nisi sa njim. To nema. Ili si sa nama ili si protiv nas. Ovo nije Islam. Jevo nije braćudislama. Zbog ovoga pojavlju se ljudi koji proglašavaju muslimane nevjernicima. Taj pojam tekfira nije doskora bio poznat na ovim prostorima. Odnosno pojavlju se ljudi koji su zanemarili hadis Muhameda sallallahu alajhi wasallam koji kaže: "Ako jedan musliman drugom kaže nevjernice, jedan od njih dvojice će biti na sudnjem danu." Dakle, znači, onaj ko kaže bi gairi hak nepravedno drugom muslimanu da je nevjernik, on će biti na sudnjem danu takav. I ovo je, znači, možem se srvim kazao, kaže učenjaci, zbog toga da bi se ljudi klonili ove praksi. I ne znam otkud ljudima potreba da druge muslimane istražuju, da budu njihove kadije i da ih proglašavaju nevjernicima. Zato neka olema rekla, dajte ljudi, ne budimo kadije, odnosno sudije, budimo daije, oni koji će pozivati ljude na pravi put. Dajte da pozivamo ljude, a nemoj da im sudimo. Nismo mi u toj poziciji pustimo to Allahu dželešanu odnosno ako jednog dana ponovo šerijat inshallah bude dođe jeskoš će doći pustimo ljudima nek tamo presude njima a mi daj da pozivamo ljude na pravi put pojavile su se znači, ljudi koji ako se neko ne slaže sa njegovim šehom, kojeg je znači on izabrao a to tome što ti si nevjernik i tako dalje pazite ovo se nije smjelo reći U Ebujebekrovo vrijeme, Omerovo, Osmanovo, Alinov vrijeme. Onaj ko bi kazao, ja se ne slažem sa izborom, na primjer, Osmana za halifu, nisu ga proglašavali nevjerniku. Pazite, za jednog Osmana ide za Aliju. Nije se slagao, nisu ga proglašavali nevjernikom, ljudi su se toga klonili. Za razhul od nanašnjeg vremena imamo znači tu pojavu koja je jako prisutna, raširena i koju treba izbjegavati ljudi će se ka žalac alashanu wala jazalun muhtelifin ljudi će se neprestano razilaziti normalno je da ima razilaženja nekad među muslimanima to govorim iz bogovog džamata govorim zbog situacije u ovom gradu u sandžaku regionu u bosni kod bošnjaka mnogo je razilaženja međutim je allah kaže kaže mes'un wala jazalun muhtelifin oni će se neprestano razilaziti ali kad se razilazimo dajte da to bude na najljepši način Mahomet sa sve nam kaže ihtilafu ummeti rahme. Razilažen je mog ummeta je milost. Ovo su neki shvatili kada se razilazimo u vjerovanju, pa neko vjeruje, nema našli to je milost? Ne. Ovo se ne odnosi na akidu. Ovo se ne odnosi na vjerovanje. Vjerovanje ehlusuneta velđemata, akida ehlusuneta velđemata, ono što je pravi put, to je firka tunagije, to je spašena skupina. A razilaženje o kojem se govori jeste u stvarima sporednijim u furujima, u ograncima, znači ne u osnovnim stvarima vjere. Hoćeš li klanjati na ovaj ili onaj način, razumio si da treba ovako i da treba onako, <tuh> tu su dozvore sada ljudi razilaze. Dogod je argumenat, nema pravo niko da prigovara onom drugom, tu nam treba tolerancija. Nema niko pravo u džami ući kazati zašto ono onako radi, <tuh> hajmo ga istrati z džamije. Nema niko pravo, zato što je Dobio li zaradio malo para u životu da misli da on u džamiji je glavni. To islam ne poznaje. Ovo nisu stvari islama, ovo je neka druga vjera. Ovo je nešto što je strano islamu. Po parama se u islamu ljudi ne gledaju, nego po znanju i ibadetu. Allah dželešanu kaže inna ekremeku me indallahi etqaqum. Najbolji od vas, najplemenitiji kod Allaha jest onaj koga se najviše boji. A to što ima neko para pa hoće da bude glavni u islamu, to islam ne poznaje. To je židovska osobina. Jer kada su tražili posle Musa, ali i sedam poslanih kojim došao, pa rekoše, daj nam odredi nekoga da nam bude vođa, da se borimo na Allahovom putu protiv zolomčara. Pa im kaže, Allah vam je odredio ta luta da vam bude vođa, a oni su rekli, enna je lehul munku alejna. Kako to da nam on bude je to da nam on bude vođa? Kaže, u olem ju te sa mal, a nije dato puno para. Nema. Nije puno bogat. Kako nam on bude vođa? To je osobina znači Benu Israela, židova. Ne osobina umeta Muhameda, sallallahu aleyhi vasallam. To su neke stvari, braćo, koje sam želio istaći, koje su se pojavile i o kojima treba, znači, voditi računa. Kažem još jednom, razilaženje je svim normalno. U Koranu, Allah Đelešanu nam kaže da su se babo i sin, odnosno Sulejman Selam i sin sinu Davuda Selam razišli po pitanju jednog spora kada su sudili oko njega. Pa kaže mi dadosmo da Sulejman pronikne u to i da donese pravu presu. Musa Aleyhisselam kada je zatekao Hidra, kada ga je našao, razišlo se sa njim u nekim stvarima. I tu nam Allah pokazuje da je razilaženje neminovnost, ali na najljepši način. Ako se razilažimo u nečemu, nećemo se zvađati zbog toga. Nećemo se mrziti zbog toga. Nećemo neuzbila podići sablje zbog toga. To je normalno. Allah nam kaže, preko svog poslanika, mam se svelema čovjeku, koji je ubio 99 ljudi, došao da se raspita, mogu li ja učiniti te pokajanje. Imali za mene tobe, nešto mu se znači i probudilo u srcu. Jer paz, to biti 99 ljudi je težak zulum, teža grije, teža grije, naivici kufra, naivici nevjerstva. Ali čovjek je ozetio potrebu za pokajanjem. Ko god hoće da se pokaje, krene pravim putem, dobiće svako makar jednom priliku u životu od Allaha da razumije, spoznaje krene pravim putem. Ali onaj kom je će Allah dati uputu, mora imat nešto dobro u svom srcu. Makar činio i grijehe, ko što je ovaj činio. Došao je od jednog pobožnjaka. Pobožan čovjek, ne Alim. I kaže mu, ima li za mene tobe? Ubio sam 99 ljudi. Ovaj skoči subhanala, kakve tobe, kako pokajanje za tebe. 99 ljudi su ubio ništa. Kaže, ako nema pokajanja, onda ću ubiti tebe, ubijenje da imam sad 100 rudi na kontu. Jel, lakše je pamtit možda nešto tako. Ide dalje, međutim, ta želja <coughs> za pokajanjem ga ne ostavlja. Dolazi sad jednom Alimu i pita ga, ubio sam 100 ljudi, ima li za mene pokajanja? A on mu reče, naravno da ima. Ko ti brani, ko te sprečava da se pokaješ? Pokaj se. Vidite ovo obračan, on je ubio 100 ljudi, taj Alimu nije rekao čafire jedan, ti si čafir, činiš takav grijej. Ko što su Haridžije prva sekta koja nastala u Islamu, znači prva vjersko-politička sekta kad bi ljudi učinili neki veliki greh, muslimane proglašavali kafirima. Zato je za njih Muhammed S.A.W. rekao, oni su psi džahenema, oni izliječu iz, iz, iz vjere. Muhammed S.A.W. je krvario, borio se, gladovo. <toskop> Na njega su pokušavani atentati da bi ljudi rekli la ilaha illallah i da bi ušli u Islam. Pojavljuju se sad ljudi koji su svojim očima veliki zbog njihovog ibadeta, zavaju ibade dugo ostali na seđdi, ili tako, i počeli muslimane koji učine grije, popiju, na primjer, ili učine zinalok, na primjer, ili kocku, na primjer, to jesu veliki grije, sve oni krnje iman, ali ne izvode džoveka iz vjere, dok svjedeći ilah, ilah, ilah, muhamd, rasullah, naproti su kazali, ti si čafir, ti sad izašao iz vjere. Danas imam opet pojavu takvih mamaka, koji zbog druge stvari, proglašavaju ljude nevjernicima, neće ima da se me neće da uđu u džami, jer smatre su ovde nevjernici, zato što možda čovjek ostvari nekom svoje pravo na sudu, ili zaznije možda pa glasa, iako naravno to nije šariatski zakon, šariat, braćo, nije nestao preko noći, i neće se preko noći ni vratiti tako lahko. Šariat je permanentno ubijan, da bi ga nestalo 24. definitivno sa nestankom hilafeta, i treba će vremena da se vrati, ne preko noći. Da bi se vratio šari treba ga prvo vratiti svojim srcima iskreno <kuh> zatim u svojim kućama u svojim porodicama u svojim dijelima da bi jednog dana vidjeli da se vraća polako u društvu inšala a vratit će se ako Bog da znači rekao pokajanja pokaj se, ovaj se pokaju kažemo međutim moraš krenuti prema zemlji gdje žive dobri ljudi ili ovdje gdje si sada neće tvoje pokajanje imati hajra vratit će te ponovo nazad znači ako se od nekog grijeha ne možeš odvojiti vidiš taj uzrok njegov i skloni se od tog uzroka sklonit ćeš od tog grijeha on kriječe prema zemlji dobrih ljudi međutim kadr Allahov zatiče ga smrtom pada mrtav i naravno prema njemu dolaze melek rahmeta pokaju se da ga vode u džennet jer je pokajanje velika stvar kod Allaha dželešana znači kažem Allah se obraduje nečem pokajanju kad se čovjek pokaje više više se Allah obraduje nečijem pokajanju nego što se obraduje čovjek koji je sam u pustinji sa svojom jahalicom u pustinji ta jahalica koja ga nosi kroz tu pustinju, ona život znači zaspoj malo da se odmori probudio se, ta jahalica odišla nema je i on je vidio sebe da je gotov mrta, već se pomirio da mu dolazi smrt je i čeka međutim otvori oči odjednom ona stoji ispred njega i on se toliko obraduje <kuh> da od silne radosti jezik mu se zapetlja i kaže, falati Allahu, ti si moj roba, ja sam tvoj gospodar. Želeći kazat, falati Allahu, ti si moj gospodar, ja sam tvoj rob. Znači, toliko se obradovu, Allah se pokajanju svog roba obraduje još više. Znači, meleki rahmeta dolaze po njega, ali dolaze i meleki kazne da ga uzmu zato što je ubio sto ljudi. I tu dolazi do razilaženja među njima, dolazi do rasprave, ali se nisu pobili, nisu se posvađali, tjerali jedni druge ali se razlišli. Znači, ta razilaženja imaju i među poslanicima, imaju i kod i poslanika je vlija, imaju i među melekima, zato da ne bude tih razilaženja i među nam. I naravno, Allah, da šavaju svoje milosti zbog tog pokajanja, daje da ga uzmu meleke rahmeta, da ga vode u džemnet. Ima još jedna stvar o kojoj sam htio danas večeras pričati. Ja sam večeras htio govoriti mahom zbog ove omljedine o Jusufu, alaihissela. Ali eto, Ostavit ćemo ta, ta kazivanja o njemu i o drugim poslanicima. Inšala, bit ovih predavanja svake srede, ima ovaj. vremena, inšala, aj treba će materijal, materijala da se priča. Ja sam vičera stio kazivati nešto, nisam znalo da ću voliko okašljati, mislio sam da me je prošlo, nadam se da ovaj, neću manjiti kvalitetu ovoga što želim kazati. Kažem, želio sam pričati nešto o sebičnosti. Sebičnost je jedna jako ružna stvar. Allahun imalo mrska i naprotiv Allah voli ono što se zove altruizam ili nesebičnost. O kako ja sebičnosti ovdje želim govoriti? Želim da svi ovdje koji smo prisutni i oni koji će ovo gledati, kojima će te prenijeti, pokušamo izbaciti ovo od sebe. Ne govorimo o sebičnosti da te neko neće pozvati na kahu ili na ručak i počastiti. To fala Allahu kod dvog naroda ima, alhamdulillah. Ali ja govorim o jednoj pojavi koja je prisutna na našim cestama, našim ulicama, a to je sebičnost pojedinaca koja prelazi u nekulturu. Sebičnost je znači temelj za nekulturu. Složite se da imamo sad mnogo nekulture i prisutne na ulicama, u ponašanju, u saobraćaju. Govorimo o sebičnosti gdje je čovjeku, se prohtijelo da se parkira na određenom mjestu, to što ima sto auta iza njega, što će napraviti nered, što će možda neko poginu zbog njega, njega ne interesuje, njega i njegova sebičnost navala da stane tu, jer mu se tu svidjelo, on se tu na primjer parkirao. I onda to uslovljava veliki nered poslije toga. Fesad, nered. Ta sebičnost dovodi do pojavane kulture. Imate sad, znači, Parkiranje auta gdje nije mjesto prelaženja, znači tamo gdje se ne prelazi, jedan veliki znači nered zbog te sebičnosti. Pa kažem ovdje zbog nas, ako i kako možemo da izbjegavamo to, da se ponašamo kulturno i u džamiji i van džamije i na ulici i u vožnji tako dalje, najgore je samo što da bi se ta kultura sprovela treba mnogo truda, a sebičnost nas 117 dvojca parkiraju, svi to drugi vide i to se brzo širi. I sad imamo poplav toga. Najgore je ovdje kad čovjek kaže ja ne mogu protiv oga da se izborim pa ću im se pridružiti. Pa počnem ja isto tako da se ponašam. Iako to ne volim, nije mi drago, ali tako se ljudi ponašaju i počnem ja da se ponašam. Naravno, govorim o osobini koja nije muslimanska. Ovo nije muslimanska osobina. Nije sunet Muhammeda sa vselem. Nije ovo pute Muhammeda sa vselem. Svaka kultura i nesebičnost je putem Muhameda s. s. s. Allahovog poslanika. Najveš jedan nije primjer stoga, koji ne dotiče direktno ovo što sam rekao, ali govori jako lijepo o nesebičnosti. Naime, došao je jedan čovjek i zatražio da bude musafir kod Resulva s. s. da ga počesti da jede. Allahov poslanik s. s. s. naravno to nije odbijao. Krenuo je svojoj kući, otišao do jedne supruge, pite, imamo li šta za jest? Pazite, ona kaže, ne imamo Allahov poslanike. <kuh> odlazi do drugej suprugi, iz dugosti gosta, kaže, nemamo lahov poslaniće. On vodi tog čovjeka sa sobom, zovnu svoja shabe i kaže, ko će radi lahovog hatara i zadovoljstva ugostiti ovoga insana? Javlja se jedan čovjek i vodi ga svojoj kući da mu bude musafir. Dolazi kući i pita ženu šta imamo za jest. Kaže ona, vallahi ništa osim dječje hrane. Pazite, braćo i sestre, On nam neka kako ne ovo nam diluje neke nekakve bajke. Mi to ne možemo zamisliti. Mi se žalimo, loša nam je, teška, a ne možemo zamođžimo kući, je l? I da kaže nam žene imamo samo dječu u hranu. I da dođe škodine supruge u jedno, znači šta im nemamo ništa, dugovi nemamo ništa, ko što je Allahu poslanik koji da je zamolio Allah za dunjalog, dao bi mu sve. Njemu se takve situacije dešavale. Čujemo često kako ljudi govore na protestima, gladni smo, glad, glad tako dalje. Zato šta je glad? Sti kad ostel pravi glad, da nemaš ništa u džepu, da nemaš ništa u frižderu, otvoriš pa iz nemaš ništa, nemaš mogućnost da zaradiš, e to je glad. I ne znaš kače to proći. Nači nemaš sad ništa da jedeš, nemaš ništa u džepu, nemaš mogućnost da zaradiš, ni u frižideru, ni u špajzu ništa, e to je glad. Kad to čovjek osti može kazati oglad. Ovi naši kukaju glad glad, to je daleko od glada. I <coughs> fala laudaj daleko, da niko nikada ne osjeti. Ja sam i više puta, alhamdullah, setio rat u Bosni i posle toga i zato govorim šta je prava glad. E vidite sad u ovaj slučaj dolazi, i kući nemamo am, ne ni ništa od hrane za djecu. Kaže onoj mićmo čovjeka ugostiti. Kad sednemo za sofru, ugasi svjetlo, odnosno ugasi tostar bili fenjeri. Naču ugasi ovaj svjetlo da ne vidi da su naši tanjiri prazni, a pred njega izved iznesi dječju tu hranu što imamo gostega, a mićmo se pravi da jedimo. I tako su oni pravili da jedu, a čovjek je jeo, nije vidio da su njihovi taniri prazne. Vjerojatno je mislio da i oni jedu sa njim. Ujutru, kada je ovaj čovjek došao do Rasulasa Sallam, kaže mu Allahu, poslanim Homo Sallam, kadađi ballahu, bi sanijekuma, bi dajfikumo lejle. Kaže, Allaha Đalešanu ste oduševili sa vašim postupkom, s vašim musafrom ove noći. Oduševili ste s time Allaha Đalešanu znači, da naravno kako lahu u kako njemu priliči ne u smislu našeg uduševljenja ali to je sotvorna vrata dženeta znači jedna jedna nesebičnost trebamo malo misliti o drugim ljudima, ne samo za sebe ja ode nekad dođem da se parkiram autom ljudi su se parkirali se parkirali tako, da su samo malo misli na još nekoga mogli još tri auta da se parkira ne se parkirao, vidio samo za sebe i nikome drugi ne interesuje to je ta sebičnost o kojoj govorim Da je samo razmisli ima još neko, pa da daje da još nekove malostajne proste i svi on može parkirati, e to je ono što Allah, Đelešanu, voli i što se naravno traži traži u ovoj vjeri. Kazaću još nešto o džamatu. Ovaj džamatu ovde, ilhamdulillah, stasava. Ova džamija je mubarek. Ja uštim uvijek kada uđem, a ušao sam tek nekoliko puta u nju da je mubarek. Prošao sam porednje, pa sigurno stotinu puta na Uvijek bih pogledao, rekao u ovoj džami, nisam kad ušao, to je doskora bilo. Nisam kad održao predavanje, mislim da sam u svim pazarskim džamijama, u mnogim džamijama, u Sanđaku, Crnoj Gori, Kosovu, Vojvodni, Bosni, Evropi, država, ali tu nisam ušao. Evo sad, Hamdla, započinjem ovo, kad Allah želešava nešto hoće, ni osti se jedan baričet. Međutim, nemojte da vaš džamat bude kao što većina naših džamatlija svata, džamat, dođe im klanjan i jela odo i kaže ja sam u tom džematu on ne zna ni s kim stoju u džematu ni ko je pored njega, ni kako se zove ni, ništa ne zna njegov znači pravi džemat je skupina ljudi koji se poznaju poznaju se i koji su spremni jedan za drugog od 0 do 24 biti tu da mu pomognu jedan drugom koji su pružili ruku dali riječ pasite bračo kad se pruži ruka Kad se ruka pruži, subhanala, kad se pruži ruka ljudima, ništa ne znači. Pružili se ljuku i varaju se poslije toga. Kažeš mu boj se Allaha, to mu ništa ne znači. Kad mu kažeš boj se policije, suda tu, a onda možeš malo. Znači toga se ljudi boje, subhanala. Prije kad bi se pružila ruka, to je svetinja. To je svetinja. ono kažemo kad čuješ, kaže ovaj obećajni, pa kaže obećavam ti, dao mu je riječ, obećanje, to je svetinja. Mi smo svi čuli albansku besu. Besa albanska, znamo šta je to odprilike. prilike. Ja kad sam bio u Makedoniji skoro, albanci priječaju imamo besu, ali kaže vi bošnjavaci ste imali riječ, a bošnjačka riječ kad se dadne bila, je bila jača od albanske bese. Eh, to je neđe nestalo i tako. Znači džemat su ljudi koji su pružili ruku, dali riječ brate ja sam s tobom i za tebe subhana od 0 do 24. Znači, na mene možeš računati. Šta god se desi, da ti ja mogu pomoći, tu sam za tebi 0 do no 24. Ali tražim da si ti za mene tu od 0 do 24. Jesili li? Jesam. Onda smo džemata. E, to je džemata. I takvi nam džemati trebaju. To su shabi, to je islam, to je džemata Muhameda, salallahu alaihi ve sellem. Mi ćemo, ako Bog, da nastaviti ovaj polako ova naša druženja. Ako mi vjerujete, prošlo je skoro 40 minuta, ne znam ili vama to sporo, brzo, prošlo, meni je nekako proletlo, a 40 minuta je sasvim dovoljno, optimalno za predavanje. Mi se inšala vidjeti svake srede, nadam, nadam se, u ovako lijepom izdanju, lijepim čehrama, lijepim licima, u još većem broju inšala. A, a, a, a, hoću još nešto kazati, znači što se tiče ženskog džamata. Ima tu gore... Osoba, znači, žena koja je tu da ženama drži predavanja da se također ovako druže, da se dogovore za jedan termin, pa ako imate nekoga ko nije došao od ženskog čeljadeta, da li je to majka, sestra, žena, da li je to čerka, slobodno znači kažete, žena je tu u gore, ja samo kazat, poslije će se one dogovoriti, vidjeti kad mogu taj termin, iako Bog ne ne, znači na taj način druže, svakako ova prodavanja ostaju i muškarce i za žene svake srijede, nakon jaceje, sad se vrijeme vratili, imamo šest mjeseci dok se ponovo ne vrati, pa ćemo onda vidjeti inšala šta ćemo i kako ćemo nadam se čala od ovoga dati veliki hajr, nadam se da ovo neće ući na jednu izači na drugu uho, ovde smo znači da se odgajamo, kažem da se podučimo, naučimo, da se podsjetimo onoga što smo zaboravili i da se odgaja jedna generacija, ako Bog da, koja kažem koja će za 15, 20 za 25 godina uh, vidjeti jednu promjenu pozitivnu pozitivnu ovde Naravno to možda sada nikom, nekome ne znači, puno nekome to znači nešto daleko. Međutim ovaj nije to daleko toliko ko se čini i to je blizu i to nam je zaista potrebno inače ne vidim da ima neka druga solucija da se stanje da se stanje popravlja. Allah dželešano najbolje zna. Eto, ako Bog da mićmo nastaviti Naša druženje mislim za početak da je dovoljno. Allaha džellešanu molim za džennet svima nama i riječi i djela koji vode do dženeta, da nas sačuva i riječi i djela koji vode do njega. Amin ja rabbel alamin. za svaki hajr za kojegaj molio Muhammed sallallahu alayhi ve sellem, da nas sačuva svakog zla kojeg za traže zaštu Muhammed sallallahu alayhi ve sellem. da nam podari svako dobro na dunjalu i svako dobro na ahiretu i sačuva od džehenemske vatre. Amin ja alamin. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك الله تكبر من ربنا عليكم ورحمه الله وبركاته